Mil bostean zendu zen Bernard Mari, Michel Alio Magirren aita. 2008an irabazi handiko inbestizamenduak egin omen zituen bere alabari esker. Izan ere, Bernard Marri hainbat elkartean burua zen, hauen artean Le Geyon Ver, miagitzeko ongintze elkarte bat, eta AOF, festivalen antolakuntzarako erakundea. Elkarte hauen bitartez, Bernard Marrik partuz kasino eta hotela taldean akzioak zituen. Mediaparten arabera inbertso hauei esker, bi .000 eta sorttzan loia eta AEL-karteak, hogeita hamar euroko partea lortu dute. Denbora berean Michele Aljomarik, aldeko neokriak hartu zituen 2008-pian, neokri hauek, partus kasino taldearen akzioen balioa euneko amarez iguarazi si zituzten. Antxon juze kasetariak du landun gaia hori berekin elkartu gira egin duen lana aipatzeko. Elkarteen eh, inpertsuak eh, ikusten dituzu alde batetik eta bestaren aldetik eh, Michele Aljomarik giren erabakiak eh, minis usertzen eta hoaktzen uh, zira um, zerbait berezi badela. Eta hori hilabite ba, um, asko hartu ditut dena pixka, pixkanaka zehatzeko. Zta hori balum magileren familia klan bat bezala funtzionatzen da. Eta oso zaila da um, ba, gauzak bagnetik e, ateratzea eta informazio, informazio zehatza eta sigurua aukaitea. Dunibane loitzuneko hauzapez hoiaren izena zikindua zuen deia tunisiako aferak duela abosturte, gaur egun marri familiak kudeatzen dituen elkartei esker 2 milioi euroko hontasuna lortu du. Bernard Marri Kerabakiak bakarrik hartzen zituela defendatzen da Michelle Aliomagiren familia.